У нас це точка відліку будь-якого процесу. З'явилося відчуття, що назад до столиці йому вже не повернутися. Пігулка таки почала діяти. Щоправда, хвилин з двадцять доведеться сидіти, не наважуючись ворушити не те, що головою, а навіть думками. Те, що вбивство замовне – Ясно, як Божий день. Лиш особа одного з загиблих автоматично відкидала всі інші версії. І це переводило справу у розряд висяків таких глухих, що пускалися руки. Бакула перевдягся тільки в домашнє і проковтнув кілька ложок з кришталевої терелі навіть не поцікавившись, що саме їсть. Дружина пішла спати. Діти святкували кожен у своїй компанії. За вікном розвиднювалось. Ось така новорічна ніч. Заплющити б очі на дві-три години. Та рука потяглася до ноутбука. Знову засигнали в телефон. Експерти. Його угукання супроводжувалося киванням головою. Обличчя ж заклякло, і від їхніх висновків наливалося сірим, наче застоєний цементний розчин, який з кожною наступною годиною зрушити дедалі важче. Убивця скористався зброю часів Другої світової, Парабелом тодішнього німецького зразка. Ба більше, експерти одностайно стверджували, що експонат якийсь час лежав у землі, після чого був реставрований і доведений до робочого стану шляхом заміни окремих деталей від аналогічних моделей. Звичайне явище, а от набої використовувалися нерідні. Боєзапас випустили на військовому заводі у російському Свердловську і призначався він для сучасної моделі, яку часто густо мають на озброєні різні охоронні структури. Негаючи часу, Бакула наказав шукати по базах даних. Усі до одної гільзи, позбирані у виставковому центрі, були в розпорядженні слідства, і давали можливість, перебравши на розкриті убивства, знайти ще якесь, скоєне за допомогою аналогічного знаряддя, або чим дідько не жартує, із цього ж пістолета. А це відкривало б нові перспективи, тим паче, що, крім стріляних гільз, кілер не залишив нічого. Взагалі нічого. Кадри з кімнати охорони чітко демонстрували, що його руки не торкалися жодних предметів, окрім своїх речей, які позбирав зі столу після розправи. Зйомка ж з торговельного залу не давала нічого. Оперативники не змогли ідентифікувати жодної речі, яку б незнайомий взяв з полиці, і поклав потім на місце. Можливо, він і торкався чогось, але ж яка безліч відбитків на товарах. Дактилоскопісти відпочивали. Окремо він передивлявся моменти Борсеня в кімнаті, коли безпосередньо відбувалася стрілянина. По секундах, пропускаючи фрагменти, слідчий шукав момент, коли б хтось із охоронців схопив убивцю за відкриту ділянку тіла, не встили. Системний блок, кинутий інженером, потрапив у плече стрільця. Кімнату обстежили мало не під лупою, шукали волосся на підлозі і знайдене звіряли із зразками жертв. Кіллер не забув нічого, що дало б роботу іншим експертам, бодай найменшу ниточку, у прямому чи переносному розумінні. Картину розстрілу крутили тепер по всіх каналах, у випусках новин, запрошуючи до співпраці можливих свідків. У викладених незнайомцем речах під час догляду не фігурували ключі від машини. Отже, не виключено, він пішов пішки. Міг, звісно, за рогом чекати спільники з заведеним мотором, та однаково до машини ще треба дійти, і хоч хтось мав звернути увагу. Та люди мовчали. Воно й не дивно, події останніх років щораз незмінно демонстрували, що міліція Супереч обіцянкам, далі не з народом. Чому ж йому бути з нею? Відео пішло по енному колу. Упродовж більшої його частини кіллер грав таку собі виставу. Ходив рядами і розважав охоронців, зупиняючи фрагменти його зображень і роздивляючись не надто чітку картинку, Бакула зайвий раз переконувався, це й знав, що робить. Рішучий погляд, глибоко посаджені очі, жодних ознак невпевненості, ані натяку на хвилювання. Збавляв час, очікуючи, коли у оставкому центрі з'явиться той, по кого прийшов. Адже всі без винятку свідки з числа працівників показали, що молодший Маркуш приїхав безпосередньо перед розстрілом. Схоже, знав, що приїде. Отже, якимось чином був у курсі справ керівництва Нірвани. Німекіно багато що дозволяло зрозуміти, у тому числі і самою своєю німотою. Звук у камері вимкнули навмисно. Це довели технічні експерти. А отже, охорона, яка розбиралася зі зловмисником, не бажала, щоб розмова досягла сторонніх вух. Нічого нового. Часто густо охоронці практикують шантаж викритих крадіїв. Схоже, саме такий випадок – і мав місце з тією лише різницею, що крадій, усе затіяв навмисно. Треба мати розум. Майже відкрито покласти товар до кишені. Люди в уніформі метушилися у вузькому просторі і падали одне на одного. Кілер діяв швидко й рішуче, і стріляти почав лише тоді коли увійшов син власника закладу. Майже одразу, лише обрав зручний момент, а до цього вицикувався, розкладаючи по столах в міст кишень, і не збирався припиняти спектакль. Знав, що прийде. Схоже, має бути спільник з персоналом. Убивця довго блукав рядами зали, і не міг бачити, що молодий Маркуш під'їхав до виставкового центру. Проте пішов до каси саме тоді, коли Віталій з'явився. Розіграв виставу. Можливо, вимагав від охоронців закликати вище керівництво. Напевно, зумів сказати щось таке, що закликали одразу. Наприклад, що я його приятелем. Та й молодий директор увійшов з таким виглядом, ніби знав для чого. Хоч би як там було, а розрахунок кілера спрацював. Перший постріл у голову Маркуша однозначно підтверджував припущення серед чого. У тісному приміщенні, де кожен на відстані простягнутої руки один від одного, Ситуація може скластися по-різному. Якщо охоронці досвідчені, можна навіть не встигнути зробити другий постріл, принаймні прицільний. І він діяв насамперед на виконання завдання. Тому перший одразу в голову клієнта, щоб з гарантією, а далі вже як складеться. І справді, був момент, коли ті, хто залишився, могли йому перешкодити, як би більше пощастило. Бакула пройшовся кімнатою, відчуваючи повне зникнення не лише головного болю, а й сну. І нехай деталі, які не надто вкладалися у звичні схеми, аж ніяк не заперечували основної, і поки що єдиної версії. Навіть те, що кілер не скинув зброю на місці, виглядало цілком обґрунтовано. Камери зафіксували скоєнняним злочину. На шкірі руки залишився пороховий наліт, тому наявність або відсутність у ній зброї під час можливого затримання вже нічого не вирішували. Зате, шлях до волі мав пролягати крізь масу перешкод. Тому пістолех міг ще знадобитися, а зараз, швидше за все, вже валявся у місці, до якого наразі не дістатися. Та разом з тим відбулися речі зовсім незрозумілі. Наприклад, чому Віталій залишив свою машину за квартал до виставкового центру. Чому одягнутий невідповідно статусу? Напрошувалося, аби не бути опізнаним. Ким? Потенційним убивцею чи своїми працівниками? Чи всіма одразу? Отже, щось перечував, знав, Поведінка Віталія перед убивством наштовхувала на думку, що молодий керівник щось замислив. Увесь опитаний персонал показав, що молодший Маркуш ніколи не користувався послугами тілохранителів. Отак От собі ходив, їздив, нехай. Не настільки велика шишка врешті-решт. Але ж, дізнавшись про небезпеку, мав би підстрахуватися, що молодість, невміння співставити серйозні ситуації з власними можливостями, та й втручання його, як таке, у розборки з крадієм, виглядало незрозумілим. У директорському статусі не опускається до подібного. А от кілер, наче заздалегідь, розумів, що прийде, не погребує. Можливо, справді зналися особисто. Те, що персонал, родичі та батько загиблого це заперечили, нічого не означає. Молодих п'ять років прожив у Британії, здобуваючи елітну освіту, а серед викладених убивців речей – Чітко вирізнявся паспорт. Зазирнути б туди. З огляду на такі моменти вимальовувалася роль охоронця, якому вдалося вижити. У паспорт заглядали, про що свідчили кадри зйомки. Отже, тяжко поранений відеоінженер міг знати ім'я та прізвище, хто та звідки. Якщо, звісно, Паспорт непідробний, і ще багато чого корисного для слідства міг повідомити той, хто балансував зараз на межі життя та смерті. Операція щойно скінчилася, проте в клініці, де її робили, не давали жодних гарантій. До реанімаційного відділення, у якому перебував поранений Направили кращих столичних фахівців, та вони лише розводили руками, мовляв, час покаже. В країні панував повний безлад. Політики та олігархи, у котре ділили її, бавлячи народ новими ідеями, кожен у силу власної фантазії та розуміння конкретної ситуації. Нова генерація лідерів намірилася вискочити догори на ідеях євроінтеграції, популярних вже не один рік, наново відтермінованих і нині близьких до здійснення, як ніколи. Та у цьому середовищі не буває високих ідей, адже справжні ідеали тут позбавлені субстрату, для існування, як припустимо, не може плавати форель у брудній калюжі. Лиш дрібний хтивий карась, якому байдуже, чим толувати кишки. І те, що відбувалося, всього лиш гасла, які використовують для спрямування мас у потрібному напрямку. Злагода – Історично атипове явище для народу, що жив на цій території. Проте загальна хвиля зусиль та протистоянь у цей конкретний момент, відбившись від протилежної стіни, помітно хитнулася у західному напрямку, і всі, хто розумівся на серфінгу, скочивши на дошки, намагалися набрати швидкість. Європа ж поступово прозрівала після переможної ейфорії. Новий потенційний член вперто не виконував поставлених вимог, створюючи лише видимість реформ. Фінансові вливання розчинялися, наче у Бермудському трикутнику, не втілюючись у конкретні досягнення, водночас сліди грошових потоків Відчукати було неможливо, оскільки на всіх ланках їхнього засвоєння нібито дотримувалися законності. Особливе нерозуміння викликала ситуація на сході країни. Верхівка продовжувала товкти воду в ступі голою та босою армією, на якої далі збирали з миру пониці. Те, що в разі потреби досі, Періодично називали війною, списуючи на останню всілякі соціальні негаразди. Зовні замулилося і принишкло. По суті ж давно перетворилося на бізнес з обох боків. Потоки допомоги західних союзників неухильно зростали. Проте гроші, мов на магнітчині, поверталися в закордонні банки, що правда вже на інші рахунки. У Німеччині та Бельгії дивувалися все більше. Функціонери євроспільноти щодень докладніше розбиралися в ситуації і, усвідомлюючи, з ким мають справу, дедалі прискіпливіше шукали приводів для подальшого відтермінування остаточного рішення. Живучи на світі не перший день Бакула розумів, що будь-які події обумовлюються суттю, проте народжуються на світ за допомогою зовнішніх проявів. Тому коли Європа в черговий раз відмовлятиме у спогадах тих, від кого залежить непопулярне рішення, поруч із незбудованими дорогами, проданою наліво військовою технікою, та же братськими зарплатами, спливуть оці кричущі випадки на кшталт того, як обдурений владою батько інваліде бере в заручники чиновника, після чого благополучно сідає мало не або ж той самий стрілець у нірвані, безкарно мочить пів десятка людей». Речі, які можуть слугувати за правило тільки у недемократичній державі. Саме ними і тицнуть межі очі, коли знову радитимуть ще трохи зачекати. І тоді летітимуть голови таких, як він, і не лише, адже це означатиме крах задумів і, відповідно, фінансові збитки цілої плеяди, господарів життя. Людей, у яких не заведено пробачати, тому розслідування, у якому його майбутнє залежатиме від результатів, дуже швидко перетвориться на справжній психоз, де ті, хто вище, розноситимуть безміри нижчих, а паралельні відомства конкуруватимуть не так за результат, як за намагання перехопити славу на випадок успіху, і не лишитися крайніми у разі невдачі. Для нього особисто все це почнеться ось-ось, щойно прибуде на робоче місце, а тим часом є ще кілька годин по-справжньому продуктивної роботи, коли ніхто не заважатиме. І він старався на повну катушку. Отже, нова версія зринула раптово. Убивство на особистому ґрунті. Чому ні? Принаймні, слідчого вона влаштовувала значно більше. Цей напрямок передбачав вивчення життя загиблого з метою пошуку зв'язків з убивцею або ж замовником. В останньому випадку нірванський стрілець все-таки залишався кілером, але це вже була зовсім інша музика з пристойними шансами вийти сухим з води. Якщо ж убивство Віталія все-таки мало на меті вплив на старого Маркуша, на розслідуванні можна ставити хрест. Ні сам політик, ні його оточення не дозволять вникати та коперсатися у нюансах своєї діяльності, через яку відбулася така жорстока і вишукана помста. Власне, торговельний магнат Борис Маркуш замкнувся вже. Ніхто в цьому суспільстві не дозволить витягти на білий світ речі, у яких задійні такі люди, а отже провести справжні розслідування – з виходом на замовників – нереально. Виловити ж самого кіллера в таких випадках, як правило, не вдається ніколи. Хіба б виявився останнім лохом. Тому Бакула охопився за версію, яка залишала шанси. Маса людей, не гаючи ані хвилини, вивчала життя Віталія за кордоном – Знайомство, зв'язки, захоплення – все, чим жив мажор упродовж останніх років. Інформація по краплинах стікалася до нього, наповнюючи резервуар слідства без перебільшення каламутною водою, у якій нічого не ловилося. Водночас на повну потужність працювала стандартна схема реагування. Операція перехоплення, розпочавшись, одразу набирала масштабу. Треновані майданами останніх років та військовими діями спецпризначенці розгорталися швидко і діяли жорстко, створюючи густі гребінки у місцях, які керівництво вважало найбільш імовірними. Ці люди були, фахівцями у своїй справі, але не конче сподівалися на успіх. Тім головний принцип – реагувати, а там, як Бог дасть. У продовж найближчої доби, поки Бакула двічі особисто звітував на найвищому рівні, слідчою групою у складі понад 100 чоловік були припаровані всі відеоматеріали нірвани. Ніхто схожий на стрільця жодного разу не потрапив до кадру. Це обнадіювало. Професійний кілер обов'язково робить регоконстанціровку. Позиція, шляхи відходу, особливо в такому незручному місці, без цього ніяк. Фахівці не знайшли нічого. Плюс зброя. Пістолет, образно кажучи, ще учора іржавий, ржавий. Розповсюджений варіант у кримінальному світі, проте не надто надійний, коли ставки такі високі. Схоже, не профін. Проте кадри розстрілу знову котре переконували, що вбивця стріляє не вперше, а психологи доливали олії у вогонь, вивчаючи обличчя, жести та міміку. Власне, полковник бачив і сам. Тертий калач. Йому безперервно доповідали. Матеріали надходили в такій кількості, що у них можна було загубитися. Він замовляв нові, даючи вказівки. За дві наступні доби Бакула лише раз залишив стіни відділку, виїхавши таки на місце злочину. Відпрацювавши роки в обласних міліцейських структурах Дмитрограда, він знав людей і швидко згортував навколо себе тих, хто, на його думку, чогось вартий. Таким чином запрацював Московий центр слідства Виконавців вже для прийнятих рішень не бракувало. Усі місцеві оперативні сили, потроєні приїжджами, було кинуто на розкриття безпрецедентного злочину, що залишив пляму на репутації майже європейської країни. Не бракувало інших. Тих, хто за статусом, також повинен перебувати поруч і знати все. Вони відволікали і заважали неймовірно. Не раз уявлялося, заходить хтось із ближчих, повідомляючи радісну новину. Кілер взятий патрулем на якомусь там перехресті. Та ілюзії зникали швидко. Адже голова мусить бути вільною від непотрібних речей. Натомість нові робочі версії народжувалися безперервно. Нагоріщо, правда, про це не бажали навіть чути. Замовне убивство і крапка. Коли ж новоспечений важняк дозволив собі висунути гіпотезу, що якщо й замовляли Маркоша, то аж ніяк на Віталія, а Бориса. І для повноцінного проведення селітчих дій працювати належить застаннім. Його перервали грубо і недвозначно. Якщо й працювати з Борисом, то принаймні не йому. Твоє на вулицях і в коридорах нірвани. Шукай стрільця. Іншого й не чекав. Ну, хоч усе, офіційно стало на свої місця, це б відбувало з надзвичайно важливих справ. Помічники все розуміли, тому за зачиненими дворима процес набував дещо інакших образів, аніж доповідалося нагору. І версія, що обговорювалася саме зараз, остаточно знищувала залишки оптимізму. Автором її виявився місцевий начальник убойного підполковник Пелешок, який ще донедавна працював у столиці і здобув підвищення на периферії. Буває іноді, що людина, яку досі не знав варта дорогого. Гадаю, така інформація ні для кого не секрет вів своєї убійник, принаймні, у столичних структурах ці розмови вже давно точаться. Уявіть, маленькі озброєні армії в розпорядженні справжніх бугрів. Офіційно охоронці, а в разі чого, мобілізуються миттєво. А кількість не така вже і маленька. У Маркуша цього, припустимо, мережа так званих виставкових центрів. По всій країні, скільки за протоколами охорони у Нірвані чиститься, а самих Нірван та їм подібних скільки у кожному великому місці, а помножити. От і рахуйте чисельність реальної боєздатної армії в руках середнього олігарха. Чергова революція робиться миттєво. Потрібно лише новий закон про зброю пропхати в парламенті.